Predikarin. Ástriður Elisabeth Gummistóttir les Þyrst er kæfli Allt er síst reytandi Orð preytíkarans svona Davíðs konungs í Jérúsalem Aumasti hér komi, segir preytíkarinn Aumasti hér komi. allt er hér komi. Hvaða ávinning hefur maðurinn af öllu streyti sínu er hann streytist við undir sólinni? Enginn slóðin fer og önnur kemur, en jörðin stendur að eilífu. Og sólin rennur upp og sólin gengur undir og hraðar sér til samastaða því, síns þar sem hún rennur upp. Vindurinn gengur til suðurs og snýr sér til norðurs. Hann snýr sér og snýr sér og fer aftur að hring snúast á nýja leik. Allar ár renna í sjóin, en sjórin verður aldrei fullur. Þá sem árnar renna, þá þalda þær ávalt áfram að renna. Allt er síst rýtandi. Engin maður fær því með orðum líst. Augað verður aldrei satt af að sjá og eirað verður aldrei mettað af að heyra. Það sem hefur verið, það mun verða og það sem gjörst hefir það mun gjörast og ekkert er nýtt undir sólinni. Sýna okkur til er umverði sagt sjá þetta er nýtt þá hefur þá orðið til fyrir löngu á tímum sem á undan og svoru forferðana minnast menn eigi og ekki verður heldur eftirkomundana sem síðar verða uppi minnst meðal þeirra sem síðar verða sjálf er hér komi ég Pretikarin var konungur yfir Ísrael í Jerusalem. Ég lagði allan huga á að rannsaka og kynna mér með higni allt það sem gjörist undir himninum. Það er leiða þrautin sem Guð hefði fengið mönnunum að þreita sig á. Ég hefði séð öll verk sem gjörast undir sólinni og sjá allt var hégummi og eftir sókn eftir vindi. Hiði bókna getur ekki orðið beint og það sem skortir verður eigi talið. Ég hugsaði með sjálfumir. Sjá, ég hef aðflað mér meiri og vittakar speki en allir þeir er ríkt hafa yfir Jérúsalem og undan mér. Og hjarta mitt hefur lítið speki og þekkingu í ríkumæli. Og er ég lagði allan huga á að þekka speki og þekka flónsku og heimsku, þá komst ég að raunum að einnig það var að sækjast eftir vindi. Því að mikill í speki er samfara mikil gremja og sá sem eikur þekking sína eikur kvöls sína. kapli Engina ávinningur Ég sagði því sjálfa mig. Jæja þá, reyndu gleðina og njóttu gæða lífsins. En sjá, einnig það er hér komi. Um hláturinn sagði ég, hann er vitlaus. Og um gleðina, hverjir fær hún til vegar komið? Mér kom til hugar að gæða líkama mínum á víni. En hjarta mitt skildi stjórna öllu vitulega og halda fast við heimskuna eins og ég sæi hvað gott væri fyrir mennina að gjöra undir himninum alla æfittaka þeirra. Ég gjörði stórvirki, ég reisti mér hús, ég plantaði mér vingarða Ég gjörði með jurtagarða og aldingarða og gróðu setti þar alls konar aldin tríi. Ég bjóði til vastjarnir til þess að vökva með vaksandi viðarskó. Ég kefti þræla og anbóttir og ég átti heima fætt hjú. Ég átti meiri hjardir nauta og sauða en allir þeir sem verið höfða undan mér í Jerusalem. Ég sapnaði með silfri og og gulli og fjársjóðum frá konungum og löndum ég fekk mér söngmenn og söngkonur og það sem er indi karlmannana fjölda kvenna og ég varð mikill og meiri öllum þeim er verið höfðu í Jerusalem á undan mér einnig speki mín var kyrkjá mér og allt það sem augum mín getust það let ég eftir þeim ég neitaði ekki hjarta mínum nokkra gleði því að hjarta mitt hafði ánægju af allri fyrirhöfminni og þetta var hluteld mín af allri fyrirhöfminni. En ef ég leita á öll verk mín þau hendur mínar höfðu unnið og á þá fyrirhöfn er ég hafði haft fyrir að gjöra þau þá sá ég að allt var hér komi og eftir sókn eftir vindi og að engin ávinningur er til undir sólinni. Spekinni yfir yfirburði yfir heimskuna Ég sneri mér að því að verða fyrir mér speki og flónsku og heimsku. Því að hvað mun sá maður gjöra er kemur eftir konungin. Hann gjöri það sem menn hafa gjörð fyrir löngu. Þá sá ég að spekin hefur yfirburði yfir heimskuna en svo ljósið hefir yfirburði yfir myrkrið. Viturmaður hefur öngun í höfðinu en heimskingin gengur í myrkri fram tók ég eftir því að eitt og þið sama hefur komið fram við alla og ég sagði við sjála mig Þið sama kemur fram við heimskingjan, það kemur og fram við mig og til hvers hef ég það orðið svo frábærlega vittur? Þá hugsaði ég í hjarta mínu að einnig það verið ekki að komi. Því að menn minnast ekki hins vitrað eilifu frekar en heimskingjans, því allir verða þeir löngu glemdir á komandi tímum og deyri ekki jæmt vittur sem heimskur. Hvað þarf maðurinn fyrir allt sitt strýtt? Þá var mér illa við lífið, því að mér mislíkaði það er gjörðist undir sólunni því að allt er hér komi og eftir sókn eftir vindi. Og mér var illa við allt með strýtt er ég strýttist þvö undir sólunni Með því ég varð að eftir skilja það þegar manni er kemur eftir mig. Og hver veit hvort hann verður spekingur eða heimskengi? Og þó á hann að ráða yfir öllu strýti mínu er ég hefi stresst við og við tölum að meðfærað undir sólinni. Einnig það er hér komi. Þá hvar ég að því að láta hjarta mitt örvænta yfir allri þeirri mæðu er ég hafði áttundir sólinni. Þið að hafa einhver unnið starf með hikjendum, þekking og dugnaði verður hann að selja það öðrum í hendugt til eignar sem ekkert hefi fyrir þí haft. Einnig það er hégkomi og mikið böl. Hvað fær þá maðurinn fyrir allt sér strýtt og ástundun hjartasins er hann mæðist í undir sólinni? Því að allir dagar hans eru kvöl og starf hans er armæða. Jafnfél á næturnar fær hjarta hans eigi kvíld einnig þetta er hér komi Lífsgleðin er guðskjöf Það er ekkert betra til með mönnum en að eita og drekka og láta sálu sína njóta fagnar af öllu strýti sínu En það hef ég séð að einnig þetta kemur á guðs hendi Því að hver má eita eða neita nokkurs án hans því að þeim manni sem honum geðjast gefur hann visku, þekking og gleði en sindar honum fær það starf að sapna og rúa saman til þess að selja það þeim í hendur er guði geðjast. Einnig það er hér komi og eftir sókn eftir vindi. Þrýðikabli Öllu er afmörkuð stund Öllu er afmörkuð stund og sérhver hloutur undir himninum hefur sýnt tímag að fæðast hefur sýnt tímag og eða að deyja hefur sýnt tímag að gróðursetja hefur sýnt tímag og að upp sem gróðuset hefi verið hefur sýnt tímag að deyða hefur sýnt tímag og að lækna hefur sýnt tímag að rífaa neður hefur sýnt og að byggja upp hefur sýnt t dó að gráta hefur sînt tíma og að hlæja hefur sýnt tím Að kveina hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að týna sötuna steina hefur sinn tíma. Að þannast hefur sinn tíma og að halda sér frá flámlugum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að týna hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að freyja hefur sinn tíma. Að rýfa sundur hefur sinn tíma og að söima saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Ófríður hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvern ávinning hefur safnarinn af öllu strýti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreita sig á. Allt hefur hann gert á sínu tíma. Ég fel eilífðina hefur lagt í brjóst þeirra. Aðeins verður maðurinn ekki skilið það verk sem Guð gerir frá upphafi til enda. Ég komst þá raunum að ekkert er betra með þeim en að vera gladur, gæða sér meðan æfinn endist. En það að maðurinn etur og drekkur og nýtur fagnar af öllu strýti sínu, einnig það er Guð skjöf. Ég komst þar auðnum að allt það sem Guð gerir stendur að eilfu. Við það er engu að bæta og af því verður ekkir tekið. Guð hefur gjörð það svo til þess að menn óttuðust hann. Það sem er var fyrir löngu og það sem mun verða hefur verið fyrir löngu. Guð leitar aftur hins leðina. Allt fyrr sömu leðina. Og enn fremur sá ég undur sólinni. Þar sem rétturinn átt að vera þar var ránglæti og þar sem réttlæti átt að vera þar var ránglæti Ég sagði við sjálfa mig Hinn er aðvanda og hinn ógöðlega með Guðu dæma því að hann hefur sett tíma öllum lötum og öllum gjörðum Ég sagði við sjálfa mig Það er mannana vegna til þess að Guðu einn þá og til þess að þeir sjáu að þeir eru sjálfur ekki annað en skepnur því að örljó og örlug skeppnunar, örlug þeirra er henn sömu eins og skeppnan deir, svo deir og maðurinn og allt hefir sama andan og yfirburði hefur maðurinn enga fram yfir skeppnuna því að allt er hér komi allt fyrir sömu leiðina, allt er á moldu komið og allt hverfur aftur til moldar Hver veit kort andi mannana fyrir upp á við en andi skeppnunar niður á við til jarðar Þannig sá ég að ekkert betra er til en að maðurinn gleði sig við verksýn því að það er hlutelt hans. Því að hver kemur hún svo langt að hann sjáu það sem verður eftir hans dag? Fjórðikabli Sæll er hinn óborðni og enn sá ég alla þá kúun sem við gengst undir sólinni. Þarna streyma tár hinn að og enginn hugar þá. Af hendi kúara sinna sæta þeir ábeldi en enginn hukkar þá. Þá taldi ég hennar framliðinu sæla, þá er fyrir löngu eru dánur í samanburði við hennar lifandi, þá er enn eru á lífi. En sætli, en þessa fóra tvekja þann sem enn er ekki til orðin og ekki hefur séð vondu vonduverk sem framin eru undir sólinni. Allt strýtt er öfund. Og ég sá að allt strýt og dugnaður í frangfæmdum er ekki annað en öfund eins við annan. Einnig það er hégómi og eftir sókn eftir vindi. Himskingin spennir greipar og etur sitt eigið hold. Betri er hnefafillir af ró en báðar hendur fullar af strýti og eftir sókn eftir vindi. Bátt er að vera einn. Og enn sá ég hér komi undir sólinni. Maður stendur einn og engin annar með honum. Hann á korkið svon nýr bróður og þó er engin endir á öllu strýti hans og auga hans smettast ekki á auðleð. En fyrir hvern er í þá að strýtast? Og fyrir hvern læt ég þá sál mín fara góðs og mis? Einnig þetta er hér komi og leið þraut. Betri eru tveir en einn með því að þeirra var góð laun fyrir stríð sitt því að falli annar þeirra þá getur hinn reist félagar sinna á fætur en vei einstæðningnum sem fellur og engin annar er til að reisa á fætur sömu leiðis ef tveir sofa saman þá er þeim heitt en sá sem er einn hvernig getur honum hitnað. og ef einhver ræðist á þann sem er einn þá munu tveir geta veitt honum ótstöðu og þrefaldan þráð er eigi auðveld að slíta. Hvervult er heimslán? Betri er fátækur unglingur síðan vitur heldur en gamall konungur síðan heimskur og þýðist egi framar viðvaranir. Því að hann gekk út úr dýflusunni og var konungur þótt hann hefði fæð snöyður í ríki annars. Ég sá alla lifandi menn Þá er gengundur sólunni verið á bandi unglinginsins, hins annars, er koma átti í hin stað. Enginn endir var á öllu því fólki á undan þeim er hann var fyrir. Þó glottust eftir komundundur ekki yfir honum, því einnig það er hér komi og eftir sókn eftir vindi. Haf gát Haf gát á fæti þínum þegar þú gengur í guðs hús því að það er betra að koma þanga til þess að heyra heldur en að heimskingjar færi slátufórn því að þeir vita ekkert og gjöra það sem illt er Fymtikabli Vertu ekki óð munngfatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð fram fyrir guði því að guðir á himnum en þú á jörðu verð því að eigi marg orður því að draumar koma Það sem áhyggjurnar eru miklar og heimsku tal, það sem mörg orð eru viðhöfð. Þegar þú gjöri guði heit, þá frestað þú eigi að efna það. Því hann hefur eigi velþóknun og heimskingjum. Ef það er þú heitir. Betra er að þú heitir engu en að þú heitir og efnir ekki. Leif egi munni þínum að baka líkama maður þínu sekt og segi ekki við sendubóðan þá að fljótvarni. Þess vegna á Guð að reyðast talið þínu og skemma verk handa þínna. Því að þar sem mikið er um drauma og orð, þar er og mikill hegómi. Óttastu heldur Guð. Það sem er gott og fagurt. Sjáir þú hinn snöyða undur okkaðan og að rétti og réttlætti er rænt í héraðinu, þá furða þú þér ekki á því aðtæfi, því að hár vakir yfir háum, og hinn hæsti yfir þeim öllum Konungar sem gefnir eru fyrir jarð er í allastæði ávinningur fyrir land Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum einnig það er hérkomi Þar sem eigurnar vaksa, þar fjölgar á þeim sem eigða þeim Og hvað ábata hefir eigandinn af þeim annan en að horfa á þær? Sætur er svefnin þeim sem erfiðar, hvort sem hann eitir lítið eða mikið, en offittli hins auðuga lætur hann eigi hafa fri til að sofa. Til er slæmt böl sem ég hefði séð undir sólinni. Auður sem eigandinn varðveitir sjálfum sé til ógæfu, missist þessi auður fyrir slís, og hafi eigandinn eignast svon, þá verður ekkert tilhanda honum. Eins og hann kom á móðurlífi, svo mun hann nakin fara burt aftur eins og hann kom og hann mun ekkert á burt hafa fyrir strýt sitt. Það er hann taki með sér í hendi sér. Einnig það er slæmt böl. Með öllu svo sem hann kom, mun hann aftur fara og hvaða ávinning hefur hann að því að hann strýtar út í veður og vindt. Auk þess elur hann allan aldur sinni myrkri og við sorg og mikla gremju og þjáning og reyði. Sjá, það sem ég hefði séð að er gott og fagurt, það er að etti og drekki og nóti fagnar af öllu strýti sínu því er hann streytist við undir sólinni alla ævitaða sína, þar er Guð gefur honum því að það er hlutteilt hans. Og þegar Guðu gefur einhverju manni er íkjitæmi og auðefi og gjur hann færanum að njóta þess og taka hluteld sína og að gleðjast yfir starfi sínu þá er það Guðu skjöf. Því að slíkur maður hugsar ekki mikið um æfidaga lífsins með að Guðu lætur hann hafa nóg að sýsla við þögnu hjarta síns. Sjökti kafli Lífsgerindin sæðst aldrei Til er sem ég hefði séð undur sólinni og það liggur þungt á mönnunum. Þegar Guð gefur einhverju manni ríkidæmi, auðafi og heiður svo hann skortir ekkert af því er hann gyrnist en Guð gefur hann ekki færanum að njóta þess, heldur nýtur annar maður þess. Það er hér komi og vond þjóning. Þótt einhver egnust hundra börn og lifi mörg ár og æfidagar hans yfir margir en sál hans mettaðist ekki að gæðum og hann fengi heldur enga greftrun þá segi ég ótíma burðurinn er sætli en hann því hann er komin í hjekoma og fer burt í myrkri og nafn hans er myrkri hulið hann hefur ekki séð sólinan ég þekkt hana hann hefur meiri ró en hinn og þótt hann lifi tvenn þúsund ár en njótið innskis fagnaðar þá fer allt sömu leiðina Allt strýð mannsins er fyrir munn hans og þó sæði skýrndin aldrei. Því að hvaða yfirburði hefur spekingurinn fram yfir heimskingjan, hvaða yfirburði hinn snöði er hann kann ganga frammi fyrir þeim sem lifa. Betri er sjón augnana en reyk kindarinnar. Einnig það er hér komi og eftir sókn eftir vindi. Allt er ákveðið. Það sem við ber hefur fyrir löngu hlótin apsitt og það er ákveðið hvað menn ég verða og maðurinn getur ekki deilt við þann sem honum er mottkari. Og þótt til mörg orð sem auka hér koman, hvað er maðurinn bættari? Því að hver veit hvað er gott fyrir mannin í lífinu, alla daga hans fánýta lífs er hann lífir sem skuggi. Því að hver segi manninum hvað ber að við eftir hans dag undir sólinni? 7 kafli Speki orð Betra er gott mannord en góð ilmsmyrstl og dauðadagur betri en fæðingadagur. Betra er að ganga í sorgarhús en að ganga í veistlusal. Því að það eru endalók sér hvers manns og sá sem lifir hugfestir það Betri er hrygð en hlátur því að þegar andlitið er dapurt líður hjartanum vel Hjarta spekingana er í sorgarhúsi en hjarta heimskingjana í gleðihúsi Betra er að hlýða á ávítur vitursmanns en á söng heimskra manna Því að hlátur heimskingjans er þess að þeirra snarkar í þyrnumundu potti einnig það er hér komi Kúun gjur viðtran mann að heimskingja og mútur spilla hjartanu Betri er endir máls en upphaf Betri er þólin móður maður en þóttafullur Verð þú eigi fljótur til að láta þér gremjast því að gremja hvílir í brosti heimskramanna Seg ekki Hvernig stendur á því að henni fyrri dagar voru betri en þessir? Því að eigi er það að skynsemi að þú spyr um það. Speki er eins góð og óðar og ávinningur þá fyrir þá sem sólina líta. Því að spekin veitir forsælu eins og silfrið veitir forsælu. En yfirburði spekinar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Skoða þú verkvöðs. Hver getur þú það beint sem hann hefur gjört bóið? Verð þú í góðu skapi á hennu góða degi og huglegi þetta og hennu vonda degi? Guð hefur gjört hennan alveg og hinn. Til þess að madurinn verði einskis vísar um það sem síðar kemur. Verð ekki of réttlátur. Allt hef ég séð á mínum fánýtu æfittögunum. Margur réttlátur maður fest í réttlæti sínu og margur guðlaus maður lifir lengi í ílsku sinni. Verð þú ekki of réttlátur og sín þið ekki frábærlega vitran. Hví vilt þú tortíma sjálfu þér? Breittu eigi of óguðulega og verð þú eigi heimskingi. Hví vilt þú degja á þenni þinn tími er komin? Það er gott að þú sést fasthelti við þetta en sleppir þó ekki hendina af hinu, því að sá sem óttarskuður kemst hjá því öllu. Spekin veitir vitrumanni meiri kraft en tíu valtafar sem eru í borginni. Engin réttlátur maður er til á jörðinni, er gjörðu við gott eitt og aldrei syngað. Gefðu heldur ekki gaum öllum þeim orðum sem töluð eru til þess að þú heyrir ekki þjón þinn þér. Því að þú ert hér þess meðvitandi að þú hefur og sjálfur oft sinni spölvað öðrum. Hyggindin eru hulinn. Allt þetta hef ég rannsakað með speki. Ég hugsaði, ég vil verða vitur en spekin er fjarlæg mér. Fjarlægt er það sem er, og djúft, ja djúft. Hver getur fundið það? Ég snýri mér og beindi huga mínum að því að þekja og að rannsaka og leita visku og hikjinda og að mér ljóst að guðleysi er heimska og heimska er vitleysa. Og ég fann að konan er bitrar en döðin því að hún er net og hjarta hennar snara, hendur hennar fjötrar. Sá sem guði þóknast kemst undan henni en sindarin verður fangin af henni. Sjá þetta hef ég fundið segir prétikarinn með því að leggja eitt við annað til þess að komast að hýkindum. Það sem ég hefur stöðugt leitað að en ekki fundið það er þetta. Eitt mann að þúsund hef ég fundið en konu meðal allra þessara hef ég ekki fundið. Sjá þetta eitt hef ég fundið að Guð hefur skapað mannin beinan en þeir leita margra bragða. Áttundu kafli Orð konungs er máttugt Hver er sem spekingurinn og hver skilur þýðingu hlutana Speki mannsins hýrgar hans og harkan í svipnum breytist Ég segi Varð veit þú bóð konungsins og það vegna eðsins við guð Verð þú ekki fljótu til að ganga burt frá honum gef þig eigi við illu málefni því að hann gerir allt sem hann vill af því að konungsorð er máttugt og hver segir við hann hvað gerir þú? Ráðgvöðs er mönnum hulið sá sem varðveitir skipunina mun ekki á neynu illu kenna og hjarta vitursmans þekkir tíma og dóm því að sér hvert fyrirtæki á sin tíma og dóm Því að böl mannsins hvílir þungt á honum. Hann veit ekki hvað verða muni því að hver segir honum hvernig það muni verða. Engin maður ræður yfir vindinum svo hann getur stöða vindin og engin maður hefur vald yfir döðadeginum og engin fær sig lausan úr bardaganum og óhefan bjargar ekki þeim er hana fremur. Allt þetta hef ég séð og það með því að ég veitti aðtikli öllu því sem gjörist undur sólunni þegar að einn maðurinn drottnar yfir öðrum, honum til ógæfu. Þá hef sé séð ógðulega menn jarðaða, en þeir eru það sem rétt var, máttu fara burt frá hinnum heilaga stað og glemdust í borginni, einnig það er hér komin. Af því að dómi yfir verkum ílskunar er ekki fullnægt þegar í stað, Þá svellur mönnum móður til þess að gjöra það sem illt er. Sendarinn gjöri það sem illt er hundra sinnum og verður samt gamall. Tótti hins og að viti að guðrættu mönnum er óttast guð munni vegna vel. En eru guðlösa mun ekki vegna vel og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því hann óttast ekki guð. Það er hér komið sem gjörist á jörðinni. Það til eru réttláttur menn sem verðað fyrir því er ókvöleir eiga skilið og til eru ókvöleigi menn eða verðað fyrir því er réttláttur eiga skilið. Ég sagði, einning það er hér komi. Fyrir því lofaði ég gleðina því að ekkert er betra til fyrir mannin undur sólunni en að þetta og drekka og vera gladur. Og það fylgir honum í strýti hans um æfittagana sem Guð hefur gefið honum undur sólunni. Þegar ég lagði allan huga á að kynna mér speki og að sjá það starf sem framiðar á jörðinni, því að hvorki í daginn í nótt, kemur manni blundur á auga, þá sá ég að maðurinn getur ekki skilið til fulls allt guðs verk, það verk sem gjörust undir sólinni. Því að hversu mjög sem maðurinn gjörust í farum að leita, fær hann þó ekki skilið það til fulls. Enda þótt spekingurinn higgist þekka það, þá fær hann eigi skilið það til fulls. Nýundu kapli Sömu örlög henda alla menn Öllu þessu veit ég aðtigli og allt þetta reyndi ég að rannsaka að henni réttlátu og vitru og verk þeirra eru í hendi guðs Korki elskun í hatur veit madurinn fyrir allt leikur framöndan þeim Allt getur hend Sömu örlög mæta réttlátum og ókvöðlugum góðum og hreinum og óhreinum Þeim sem fórtfærir og þeim sem ekki fórtfærir, hinnum góða, farnast eins og syndar og þeim er sver eins og þeim er óttast svartaga. Það er ókostu við allt sem berðu undir sólinni að sömu örlug mæta öllum og því fyllist hjert á mannana ílskuð og heimska ríkir í hjörtun þeirra, alla æfið þeirra og síðan leikur leiðin til hinn að dauðu. Því að meða maðurinn er saminleður öllum sem lifa á meðan er vonn. Því að hundur er betri en dögt ljón. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja er henni döðu vita ekki neitt og lóta engin laun framar því að minning þeir að gleymist. Bæði elska þeir á hatur, öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hluteldi í neynu því sem við berundu sólinni. Far því og et brauð þitt með ánæju og drekk vínþitt með glöðu hjarta því að Guð hefur þegar lengi haft velþóknun á verkum þínum klæði þín séu ættið hvít og höfuð þitt skorti aldrei ilmsmyrst Njóttú lífsins með þeirri konu sem þú elskar alla daga þins fánýta lífs sem hann hefur gefið þér undir sólinni alla þína að fánýtu daga því að það er hlutteilt í lífinu og það sem þú fær fyrir strýttið sem þú strýttist við undir sólinni Allt sem hendinn megnar að gjöra með kröftum þínum, gjörð þú það. Þegar ég dánarheimum þangað sem þú ferð, er korki starfsemi, nýr hikjindi, nýr þekking, nýr viska. Maðurinn háður tíma og tilverjun. En sá ég undir sólinni að henni fljótu ráða ekki yfir hlaupinu, nýr kapparnir yfir stríðinu, Ný heldur spekingarnir yfir brauðinu. Ný hinnur hignu yfir auðnum. Ný vitsmönamennir yfir vinsaldinni. Því að tími og tilvéljun mætir þeim öllum. Því að madurinn þekkir ekki einu sinni sinn tíma. En svo fiskarnir festast í hennu háskalega neti. En svo fuggarnir festast í snurunni. Á líkan hátt verða mennirnir fangnir í óheila tíð. Þá hún kemur skyndilega yfir þá. Viska Þetta sá ég einnig sem spekjöndur sólinni og fannst mér mikið um. Einu sinni var lítil borg og fáur menn í henni. Voldu og konungur fóru móti henni og settist um hana og reysti mikil hervirki gegn henni. En í borginni var fátakur maður en vitur og hann bjargaði borginni með vituleik sínum. En engin maður myndist þess að fátaka manns. Það hugsaði ég. Viska er betri en afl. En viska fátaksmanns er fyrirlitin og orðum hans er eigi kaumur gefin. Orð vitur um manna sem hlustaðir á í ró Eru betri en óp valdhafans meðal heimskinkjana. Viska er betri en herfa. En eitt sindari spillir mörgu góðu. Orðtökum hikjindin. Dauðar flugur valda ódöun með því að hleypa ólgu í ólíu smisslarans. Ofurlítill auðlaskapur er þingri á metunum, heldur um viska og heldur um sómi. Hjarta vitursmanns stefnir á heillabraut en hjarta heimskingjans leiðir hann í ógæfu. Og þegar auðlinn er komin út á veginn, brestur á vitið og hann segir við hverð mann að hann sé auðli. Ef reyði drottnarans rís í gegn fyrr, þá yfiggjaf ekki stöðu þína því að stilling afstyrir stórum glappaskotum. Til er böl sem ég hefði síðundi sólinni nokkur skonar yfirsjón af hálfu valdhafans. Heimskan er sett í háu stöðunar en gufumenni sitja í niðurlægingu. Ég sá þræla rýðandi hestum og höfðingja fótgangandi eins og þræla. Sá sem grefur gröf getur fallið í hana og þann sem rífunni við vekk getur höggormur bitið. Sá sem sprengir steina getur meitt sig á þeim og sá sem klífur við getur með því stopnað sér í hættu. Ef öxin er orðin sljó og ekkin er ekki brind þá verður maðurinn að neyta því meiri orku. Það er ávinningur að undirbúa sér hvað með hagsýni. Ef höggormurinn býtur af því að særingar hafa verið vannræktar þá kemur særingamadurinn að engu leiði. Orð af munni vitursmanns eru yndisleg en varir heimskengjans vinna honum tjóðum. Fyrstu orðin fram úr honum eru heimska, og endir ræðu hans er íllflónska. Heimskingin talar mörg orð, og þó veit madurinn ekki hvað muni verða. Og hvað verða muni eftir hans dag? Hver segir honu það? Amstur heimskingjans þreytir hann. Hann ratar ekki veginn inn í borgina. Veið fyrir land sem hefur dreng að konungi, og höfingar þínir setjast að áti að morgni dags. Sælt er þú land sem hefur eðalborinn manna að konungi og höfðingatinn er eða á réttum tíma sér til styrkingar en ekki til þess að verða druknir. Fyrir leti síga bjálkarnir niður og vegna yðjulausra handa lekur húsið. Til gleðskapar búa menn máltíðir og vín gjöru lífið skemmtilegt og peningarnir veita allt. Þórmæl ekki konunginum Jáfnvel ekki huga þínum og formæl ekki ríkum manni í svefnherbegjum þínum. Því að fugla loftsins kynnaðu að bera burt hljóðið og hinnri vangjöðu hafa orðin eftir. Elfti kafli Starfa meðan dagur er Varpa þú brauðið þínu út á vatnið. því Þegar þegar margir dagar eru liðnir, mynd þú finna það aftur. Skiftu hlutanum sundur í sjö eða jafnvel átta því þú veist ekki hvaða ógæfa muni koma yfir landið. Þegar skýin er orðin full af vatni, hella þau regni yfir gjörðina og þegar tríði fellur til söðurs eða norðurs á þeim stað þar sem tríði fellur, þar liggur það kýrt. Sá sem sífellt gáur að vindurum, sáur ekki og sá sem sífellt horfir á skýin, uppskir ekki. En svo þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungar á konur, enst ekki þú ekki verkvöðs sem allt gjörir. Sá sæði þínu að morgni og lát hendur þínar eigi kvílast að kveldi. þú veist ekki hvað muni hefnast, þetta eða hitt eða hvort vekja verði gott. Æska og elli Indæltir ljósið og ljúft fyrir augun og horfa á sólina. Því að lifi madurinn mörg ár, þá á hana vera gladur öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hér komi. Gleð þig ungi madur í æskuðinni og lát liggja vel á þér unglingsár þín og breyt þú eins og hjarta leiði þig og eins og augun gyrnast En við að þeirri allt þetta leiði guð þig fyrir dóm. Og hrind gremjö burt frá hjarta þínu og láta ég böl koma nærri líka mað þínum. Því að æska og morgunróði lífsins eru hverful. Tóltikabli Og myndu eftir skapara þínum og ólegsáru þínum. Áðurum vondur dagarnir koma og þau ári nálgast er þú segir um Mér líka þau ekki. Áður en sólin mirkvast og ljósið og tunglið og stjörnunar og áður en skíin koma aftur eftir regnið. Þá er þeir skjálfa sem húsin skeima og sterkumennin verða bognir og hvarnar stúlkunar hafast ekki að því að þær eru orðna fáar og dimmtir orðið hjá þeim er lít út um glugga og dyrunum út að gödunni er lokað og hávaðinn í kvörninu mingar og menn fara á fætur fyrir fullskvak en allir söngvarar verða lávarir. Þá er menn erur hættir við hæðir og sjá skelvingar á veginum þegar mönnlutrýð stendur í blóma og engisbrekturnar dragast áfram og kaperber hýfa ekki lengur. Því að maðurinn fer burt til síns eilíðarhús og gráðtendirni ganga um strætið. Áðurinn silfur þráðinn og gullskálinn brotnar, og skjólan möðlvast við lindina, og hjólu brotna við brunnin, og molding ferur aftur til jæðarinnar, þar sem hún áður var, og andinn til guð sem gaf hann. Aumast í hjekomi, segir prétikarin, allt er hjekomi. Nýðurlag En auk þess sem preytingarinn var spekingur, miðlæði hann á mönnu þekkingu og rannsakaði og kynnti sér og samti mörg spagmæli. Preytingarinn leitaðist við að finna fögur orð og það sem hann hefur skrifað í einleginni eru sannleiks orð. Orð spekingarna eru eins og brotar og kjarnirðin eins og fastneldi naglar þau eru gefin af einum hirði. Og enn fremur sonuminn þýðstu viðvaranir. Að taka saman margar bækur á því er engin endir og mikil bók inn þreytir líkamann. Við skurum hlýða á niðurlás orðið í þjöðlu, óttastu guð og haldu hans bóðorð því að það á hver maður að gjöra. Því að guð mjöðu leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt.